Кейм Макдонал Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 6. Джиммі раптово прокинувся. Зазвичай це гарне місце під залізничними мостами в Келсфілді. Доволі близько до центру, але водночас далеченько від доріг, щоб на вас не наштовхнувся, прямуючи до гуртяги, випадковий п'яний студент. Там сухо, якщо тільки не лє якісь вітра. Наприклад, минулого літа. З його сильними зливами навіть тунель у Джимі над головою підтопило. Але цього дня лише мрячило. Якщо забитися в куток між цегляних стін, то й взагалі добре. Хоча коли вітер змінить напрямок і дмухне просто на тебе, то практично прошиває наскрізь. Може це й сталося? Джимі змерз. Але не сильніше, ніж можна було очікувати від манчестерської погоди у березні. Мала б уже настати бісова весна, але ще минулого тижня сніжило. Більшу частину України замило? Але Манчестер таких серйозних труднощів не зазнав. Сам Джиммі був із Глазго і з гордістю розповідав усім, як холодно в них там. Порівняно з домівкою – це ніщо. Там отак спати на вулиці було б неабияким викликом. Раніше тут на ночі зависали ліки з жен, але потім ліки загрибли за крадіжку, і її вже ніхто не бачив. Люди постійно зникають, щоб знову з'явитися через місяці, а часом і через роки. А інколи так і не з'являються. Джен ему подобалося, бо в неї було добре серце. Джиммі підозрював, що вона може бути з поспільства, але коли на це натякав, дівчина поводилася так, ніби не розуміє. Вирішив, що не може її звинувачувати. Якщо поспільці втікали, то з серйозних причин, і тому, завжди воліли вважатися зниклими безвісти. Принаймні в нього самого так. Йому припав до душі Кеселфілд. Тут відчувалася сива давнина. На горі серчить табличка для туристів, на ній написано, що саме тут було головне поселення, з якого згодом розрослося місто. Поселення виникло поряд із римським фортом Мамуцієм і постачало його мешканцям необхідні ресурси. Брат Джиммі служив рядовим і добре знав, яких необхідних ресурсів шукали солдати. Одного разу не пощастило. Жартував, буцімто все місто виросло з публічного дому, і Керол Ньюел зацідила йому у вухо чимось гнилим. Дивний сплеск патріотизму в дівчини, яка чимало грошей отримувала за ескорт, поки не підчепила болячку. Виднілися рештки самого форту. То тут-то там виступали залишки муру, які перемежовувалися з помешканнями Япі і чимось подібним. Звичайним людям потрібні таблички, щоб дізнатися, що тут існувало щось таке, але Джиммі відчував історію. Вона просочила ґрунт. Історія для його породи інакша, і її не вивчиш із книжок. Він щільніше загорнувся в спальний мішок і перевернувся на інший бік. Треба трішки поспати, перш ніж над головою загримотять потяги, а звичайний світ почне наново своє бісове життя навколо нього. Чого б він тільки не віддав за тихі й спокійні вісім годин сну, стільки міг би змінити, якби ж лишень висиплявся. Почув якийсь звук і сів. Він тихий, але напевно, в тімі річ. Може, це той шум, який видають, коли намагаються не шуміти. Серце заколотало. Танер збирався вирушити на його пошуки. Джиммі поцупив дещо з його нички. Танер це знав. Вони в Джимі були близькі, але танер ніколи нічого не пробачав. Джиммі здогадувався, що його відлупцюють. Постійно було відчуття. Щось зараз почнуть, але він вислизнув з материнського лона, упав на свій талант, притиснув його до землі та й не зміг виправити. Як і всім поспільцям, йому доведеться платити певну ціну. Цього неможливо уникнути, навіть якщо втечеш. Вони завжди знаходять. Ось знову той шум. Над ним, на мосту. Як він може долонати звідти? О такій порі потяги ще не ходять. Може залізничники перевіряють рейки? Джиммі вже бачив їх за цим заняттям. Але він сракою відчував. Треба давати драпака, якому Гатише вислизнув зі спального мішка. Більшість особистих речей зараз на ньому. Решта в наплічнику поряд. І саме коли нахилився підняти торбу, побачив їх. Очі. Вони світилися. Мозок сам домалював зовнішність істоти. Вона звисала споруча до гори дригом. Але ж це не може. Це неможливо. Тепер встановлені правила. Джиммі ніколи ще такого не бачив, але чув історії перед сном. Історії, що не дадуть заснути вночі. Воно позіхнуло. Позіхнуло. Місні щели порозкрилися, і в невиразному світлі він узрів білі ікла. Воно хотіло, щоб Джиммі втікав, і йому просити вдруге не довелося. Джиммі додумати не стих, а ноги вже бігли. Він відштовхнувся від стіни і опинився на відкритому просторі між мостом і каналом. Ноги ледь торкалися бруківки. Позаду щось тихо приземлилося, і кігті жкребали по каменю. Джиммі кинувся до пішохідного мосту. Серце так калатало, що здавалося, могло вибухнути. Він почув свисту повітря за частку секунди до удару. На спину звалилося щось величезне і важке. Пхнуло так сильно, що він не встиг виставити перед собою рук і вдарився обличчям об асфальт. Ніс зламаний, вибитий рядочок імплантів, які мила стоматологиня ставила йому після торішньої бійки. Джиммі перекотився на спину і виплюнув вибиті зуби. Відчував смак крові, що оцебеніла зі зламаного носа. Воно згори. Червоні баньки за кілька сантиметрів очей Джиммі. Пазурі вп'ялися у плечі. Щели поростулені, з них довгими нитками сутається слина. Істота хекає. «Ні, ні, цього не може бути. Ти, ти ж не можеш існувати. У жоднім...» Воно нахилилося і злизало кров із обличчя Джиммі. Він заскиглив і замружився. забормотів молитву, щоб це було простим нічним жахіттям, від якого можна прокинутися, хоч і знав, що це не так. «Що за...» Джиммі впізнав голос і розплющив очі. «Довгий Джон?» типовий манчестерець. коли складається враження, що хтось говорить із манчестерським акцентом, маєш справу з довгим Джоном. Знайомі ви чи ні. Напевно, він щойно вийшов із зарогу, шукав закапелок, щоб усамітнитися, стояв із якоюсь пляшкою в руці і дивився на них недовірливо округливши губи. Він розвернувся, але мав так само безнадійно мало шансів, як і в Джиммі. Істота витягнула лапу і підчепила куртку довгого Джона. Пляшка впала прямо із головою Джиммі і розбилася. Краплі рідини впали йому на губи. Горілка. Здається, в довгого Джона завелася грошва. Почвара затиснула масивні кігті на його горлянці. Джиммі ще встиг побачити подив на обличчі довгого Джона, коли той злетів у повітря, перетнув канал, ударився об стіну по той бік і сповз нею. А тоді, на своє щастя, Джиммі знепритомнів. Домашнє завдання з'їло собаку. Жінка в Норвегії стверджує, що домашнє завдання з образотворчого мистецтва, яке виконала її дитина, – джерло домашнього улюбленця. 37-річна Елана Нідлстром розповідає, що її син Ерік намалював украй неприємне зображення троля, який йому наснився. Родина пішла до кінотеатру і залишила малюнок на одинці з тер'єром на ім'я Ішак. Коли вони повернулися, виявилося, що песик зник без сліду. Ішака старанно шукали, але так і не знайшли. Проте Ілана зауважила, що вираз обличчя троля змінився. Після цього випадку він почав тривожно посміхатися. Місіс Нілстром не дала дозволу на відтворення малюнка у пресі й обґрунтувала відмову стурбованістю тим, що це може додати йому сили. Розділ 7. Грейс глянула на настінний годинник і зітхнула. За хвилину 9 ранку новенька здавалася доволі приємною. Та й непогано було б мати тут і ще одну жінку. Якщо по правді, непогано було б мати тут і ще й бодай когось. Ну, все. Після засідання знову доведеться розмістити оголошення. Вона підняла голову і побачила Окса з обличчям ніби в дитини, яка очікує Різдва. Він збуджено зашепотів. Її немає. Я бачу Оксу. Вона протрималася в офісі менш ніж один день. З технічного погляду, якщо не з'явиться, вважатиметься, що вона й не починала в нас працювати. Тому на обличчі Окса позначилося обурення. Що? Оце вже ні. Це не Це на Оксе перебила Гресь, відома своїм ставленням до лайки. Це несправедливо, закінчив Окс. Моя ставка заявка виграла, уперше за який час. Гресь не свалювала ставок, ну хіба що деколи на працівників офісу, та ще раз на рік ставила 5 фунтів на державних перегонах, та й те через власну побожність. Але будьмо справедливі до Окса. Те, що робив він не можна було назвати ставками. Склав цілу систему. Наскільки могла судити Грейс, це гарантувало йому постійний програш. «Де Саймон?» – поспитав Окс, щоб змінити тему. «На дворі нема?» – нема? – бідолашна дитина. Мабуть, подумав, що годі вже стерчати на холоді. хлопчини добра освіта. Напевно, вирішив зробити щось корисне для себе. Може, побачив, що ми взяли іншу людину. І зрозумів. Час позбутися примарних сподівань. Від слова «примарних» Реджі підняв голову. Що? Нічого, любий. Реджі кивнув і знову втупився в підлогу. Усім було добре відомо, як його лякають ці наради. Грейс навмисне заступила йому найближчий вихід на дах, бо не хотіла повторення вчорашніх подій. Мушкетона Бенкрофт, звісно, вже не мав, але було щось значно гірше. Уява. Реджі зблід і раз по раз мружився та глибоко вдихав, аж поки не виказував наміру скоротити собі віку. Реджі з Оксом сиділи навпроти Грейс, а в кутку за ноутбуком примостилася стела. Водночас грала щось на телефоні і читала книжку. Грейс давно перестала намагатися зрозуміти, як це працює. Знову подивилася на годинник саме тієї миті, коли хвилинна стрілка пересунулася до цифри 9. Четвірка мовчала. Така мовчанка, напевно, доречна перед стрибком з парашутом на територію ворога. Грейс спробувала підбадьорливо всміхнутися Реджі на той випадок, якщо він раптом розплющить очі. Зазвичай редакторську нараду. Проводили в другій половині дня, у понеділок. Але, зазвичай, і головний редактор не стріляв собі в ногу за кілька годин до початку. Коли Бейнкрофта забирали фельдшери, він устиг прокричати, що нарада переноситься на дев'яту ранку наступного дня. Тож вони і сиділи. Грейс, Оксредж і Стела, у хордилізі, та чекали, коли їм в А новинка не прийшла. Грейс не пригадувала, щоб хордилі його називали якось інакше, а вона тут працювала вже давно. Чудова назва як на спільний кабінет із робочими столами на десяток людей, хоча стільки вони й не потребували. Адже їх було четверо, та ще Бенкрофт і наступна нова тіна, принаймні на цьому етапі. Близько десяти років тому, коли Грейс стала до роботи, працівників було більше, але їхня чисельність поступово знижувалася. Відколи шість місяців тому посаду головного редактора обійняв Бенкрофт, почалося щось подібне до боротьби за рятувальні шлюбки. Роботу з Барі, попереднім головним редактором цього химерного світу, Можна було порівняти затишними посиденьками біля вогнища з горнятком теплого какао. Робота з Бейнкрофтом радше викликала відчуття, подібні до горіння в цьому вогнищі. Погано підібрані меблі хиталися. Дошки в підлозі так прогнили, що посеред кабінету проломилися. Відтоді на цьому місці з'яїла діра. І це турбувало, зважаючи на висоту. Поверх, на якому вони сиділи, не ремонтувався від часів будівництва церкви всіх старих. Гресь уже не вперше дивилася собі під ноги і замислювалася, які архітектурні правила існували в ті далекі часи. Цей химерний світ тут розташований так давно, що ніхто й не пригадував попередніх власників. Годинник показав дев'яту, ті ж миті двері, що поєднували хурделигу з кабінетом Бейнкрофта, відчинилися настіж. Одні двері з його кабінету вели через коридор до рецепції, але другі поєднували це приміщення з хурделигою. Тому персонал ніколи не міг упевнено сказати дешев. І він наповно користувався цією перевагою. Реджі здригнувся, коли на поросі постав Вінсент Бейнкрофт, але, на щастя, всидів на місці. Головний редактор із милицею в правій Русі шкутильгав кімнатою. Здавалося, що цієї миті він любив життя ще менше, ніж зазвичай, якщо таке взагалі можливо. На ньому був сірий смугастий костюм. Грейс було відомо, що він мав лише три костюми, і всі три такого вигляду, наче будь якої миті, могли за власним бажанням підвестися і вийти з кабінету. Тепер залишилися два, бо штани від чорного пошматував учорашній постріл. Вбрання перше полягло в цій війні. Грейс ловила себе на роздумах, як шеф потрапив сюди і, зрештою, на чому прибув, у якого таксиста з'явилася ще одна цікава історія. Бейнкрофт пошкотильгав до персоналу. «Де вбійся нова тіна?» «Не з'явилася», – відповіла Грейс. Бейнкрофт упав у крісло, яке вона йому передбачливо посунула. «Так і знав». Принюхалася до справжнього світу і побігла додому, до свого чоловіченька. Поки ми теревенимо, вона вже впала в його зрадливі обійми. «У мене на такі речі шосте чуття». «Так», – позвалася Грейс, – «ти так добре розумієш людей». Рука Бейнкрофта з сигаркою завмерла на півдорозі до губ. з моєї відточеної інтуїції, Грейс?» «Ні». Вона вже зрозуміла, що важливо не надто допікати Бейнкрофту, бо він зриватиме злість на комусь іншому. «Це добре». Бенкрофт підпалив цигарку. Через вчорашній нещасний випадок на робочому місці, з провини цієї особи, він тиснув запальничкою в реджі. Ми вже вибиваємося з графіків. Реджі щиро обурився. Яким чином причетний я до цієї катастрофи? А таким, Бенкрофт ще раз вдихнув півцигарки і викинув дим через ніс. Що я не торкнуся бісового мушкетона, якби тобі на честь мелодраматичного понеділка мізки не поплавило і ти не виліз на дах. Більшість людей не намагаються розв'язати таку проблему. Погрозою стрілянини. «Що я скажу?» – перерував Бенкрофт. «Ти був надто далеко, щоб тебе зарізати. Якщо вже бути щирими?» Я чітко наказав декому після подій минулого тижня перекрити доступ на дах. Стила підняла руку, не відриваючи погляду від книжки. «Ага, мені. Я цього не зробила. І чому ж? Бо в нас тут тільки одні сходи, а я згоріти під час пожежі не збираюся, ясно? Чому ти раптом про це заговорила? Бо вчора ти ледь не спалив тут усе». Окс а вона права. Невже. Бенкрофт, злісно витрущився на окса, і той посувався на стільці. А я що? Він зазав плечима. А це ми дізнаємося вже за хвилину. Грейс почула тупіт на рецепції. Ой, ну заради всього святого. Я ж повісила табличку, щоб ніхто не заходив. Кольорову. перепитав Бенкрофт. У мене складається враження, що більшість психів, які купують цей мотлох, женуться переважно за гарними малюночками. Вітаю. Грейс усміхнулася. Це була ганна. Яка не помильна в тебе інтуїція, шепнула вона Бенкрофту і підвищила тон. Проходь, Люба. Бенкрофт так само голосно сказав. Забирайся, ти звільнена. Ганна перечепилася об поріг. Що? День для її вбрання, напевно, почався вдало, але тепер лівий рукав куртки тріснув, на блузці бракувало двох ґудзиків, а на комірі виднілися бурі плями. Мабуть, то була кров з носа, яку вона спробувала зупинити паперовою хустинкою. Перепрошую. На шляху сюди в мене трапилися невеликі труднощі. Сподіваюся, на шляху додому не трапляться. Ти звільнена? Ні, заперечила Грейс, не звільнена. Погляди Грейс і Бенкрофта схрестилися. Я не можу дозволити людям приходити, коли їм заманеться. Це створює небезпечний прецедент. Доглянь на дівчину. Вона стікає крові і задихається. В неї одяг подертий. Гадаю, річ не в тім, що вона забула виставити будильник. Це питання принципу. То тепер ти в нас людина принципу? Вони й далі витріщалися одне на одного. П'ять. мовив Бенкрофт. Я хочу збільшити денний ліміт лайки до п'яти разів. «Ні за що. Нам потрібно більше людей, і ти сам це знаєш. Де ми зараз візьмемо нову тіну? Бенкрофт знизав плечима. Можу зателефонувати старій тіні, спитати, чи не повернеться. Вона. Грис звернувся до інших. Що вона там зробила? Вломила йому головою в лоб, підказав Окс. Дякую. Грис повернулася до Бенкрофта. Вона вломила тобі головою в лоб. Так, але не дуже сильно. Чотири. І мій Мушкетон повертається. Твій Мушкетон не в мене. Не в тебе, погодився Бенкрофт. Але ти можеш зателефонувати чимненько попросити, щоб його повернули. Ти подобаєшся людям. Ти мила. З його вусти прозвучало як серйозний недолік з боку Грейс. Грейс звела очі до стелі, напевно, мовчки молилася. Гаразд, домовилися, я спробую. Чудово. Але не гарантую. Я так розумію, коли поліція забирає в людей зброю. Назад уже не віддає. Знаю, політкоректність усіх довела до божевілля. Бенкрофт глянув на Ганну. Добре, звичайно, домогосподарко, мої звідки там. Тебе не звільнено. Це останнє попередження. Ганна нервово кивнула. Добре, то що сталося. Я б не воліла про це говорити. А я б волів не бути тут, огризнувся Бенкрофт. Але як бачиш, сиджу. Кажи. Усі подивилися на Ганну. Вона надула щоки. Якщо вже вам так важливо знати... То я живу з подругою та її чоловіком, і... Ти з ними побилася? Ні. Бенкрофт описав пальцем коло в повітрі. Тоді ближче до справи. Я сіла не в той автобус. І спробувала його протаранити? Ні. Тоді ближче до справи. Бенкрофт додав до кола пальцем, і ще й тупання здоровою ногою. Добре, але... Хоч ж, хочі ж, хочі Гаразд. Я спізнилася і бігла парком. А тут жінка вигулювала шістьох собак. Як взагалі можна тримати аж шістьох собак? хоч Ганна сердето тупнула. Та вже кінець. І. Я спробувала її обійти, заплуталася в одному повітсі. І, скажімо так, побилася з цією бісовою жінкою та її шістьома псами. Вона була. Вони були. «Трястя ж вашій матері, вигукнув Бенкрофт. Ми найняли інспектора Клузо, Грейс кашлянула. Просто нагадаю, що ти вистрілив самому собі в ногу. Так, але це було вчора. Просто забудемо про це, окей. — Нам туди ще кінчену газету випускати. Раз. — Та до дідька. Грейс поплескала по сидінню стільця біля себе. Ганна дошкутильгала до нього і сіла. — Отже, — мовив Бейнкрофт, — розпочнемо цей парад адекватності, чи як? Грейс розгорнула блокнот, щоб записувати приблизний регламент. Бейнкрофт тиснув милицею в напрямку Окса. — Почнемо з китайця, а далі розберемося з товстоном. — Пробачте, — озвалася Ганна, — але це неприпустимо. Бейнкрофт трусив попіл з цигарки на підлогу. О, спізнилося та ще й потякає. Так, – відповіла Ганна. – Так, потякую. Я знаю, що ви тут огидно ставитеся до всіх, але не можна називати людину словом «китаєць». Це расизм. Це не расизм. Бенктор розглянув на Окса. Ти китаєць? Окс подивився на Ганну і кивнув. Так, чистокровний китаєць. От бач, тому дякую за ваш вклад, громадське обурення, але в нас тут дуже гарна система. Ви можете просто називати людей на ім'я? Я то можу. Але тоді побоюся, нестримний стрибок самооцінки, який це вильліться, змусить персонал помилково вважати, наче вони добре виконують свою роботу. Коли хтось зробить щось нормальне, я йому про це повідомлю. Такого ще не траплялося, але запевняю, я завжди помічу бодай найменший натяк на це. А тепер, якщо наша борсунка за права пригноблених робітників закінчила, у нас тут газета має у п'ятницю вийти, а весь її потенційний зміст – кілька. Моторошно-депресивних оголошень про пошук другої половинки з усіх, які ви коли-небудь бачили. Три скарги та фото японської кози схожої на попзірку. Іншими словами, редакторська нарада оголошується відкритою.